Таємниця книгозбірні Ярослава Мудрого. Великий київський князь Ярослав був сином Володимира, хрестителя Русі. Ввівши християнство, Володимир прилучив наші безмежні землі до всієї суми знань, які виробило християнство за тисячу років панування цієї великої віри, Закорінений у найбільші глибини людської історії і водночас вознесеної до найвищих надій, що вимірювалися вже не тисячоліттями, а самою вічністю. Знання бувають емпіричні, себто цілком очевидні, езотеричні або неприступно таємничі, бувають державні, продиктовані силою і особисті, безладно розсмикані, але від того особливо привабливі. Знання одвіку розподілено на дозволені і заборонені, на справжні і фальшиві, на корисні і шкідливі, на сприятливі і ворожі. Всі відомості про характер знань люди можуть знайти у книзі книг, званій Біблією. Сама назва якої теж означує книгу. А тому всім, хто хоче так чи інакше затвердити людські знання, неминуче доведеться скористатися цим універсальним способом історичної духовної естафети, адресованої «Гомо Легенс» людині, що читає. Ярослав сів на київський стіл, так тоді звався Престол, учици непевні, каламутні, криваві. Не досить було утвердитися тільки силою зброї. Треба було шукати захисту і силі розуму, силі знань. А всі знання у книгах? Звідки починаються Ярославові книги? Скільки їх було? Сьогодні ми знаємо, що всі знання світу можна зашифрувати у формулах двох геніальних німецьких вчених – Альберта Ейнштейна і Макса Планка. Але це точні знання, що у своєму лаконізмі так само прекрасні, як провіденціалізм піфагорейців і зухвальство Архімеда, першого претендента на знищення земної кулі. У ті безнадійно віддалені від нас часи, здається, взагалі не існувало точної системи виміру цінностей. І коли згоріла, словно звісна, Александрійська бібліотека, людство так і не збагнуло трагічного розміру своїх невідшкодовних втрат. Чи могли ми відшкодувати страшні втрати цивілізації десятком чи сотнею пергаментних книг, споруджених великим київським князем Ярославом для нащадків. Навряд, щоб Ярослав найперше був заклопотаний, як сприймуть всі відомі і невідомі йому знання його нащадки. Він жив державними потребами і турботами свого часу, і саме так ми повинні його сприймати. Але він був перший, Хто означив ті 10 чи 20 книг універсальних знань, не тільки нашої нової віри, але й предковічної мудрості, а зберігши мудрість наших пращурів, він, єдиний з усіх володарів, став мудрим і визначив мудрість усього народу нашого. І ось, велич історії і нікчемність сьогодення Простори історії відкинуто і затоптано. Натомість в нереальних, майже містичних просторах запанували невігласи, профани і нездари. Ярослав собра пісци многи і спішаша книги многі положив святій Софії церкві «Юже созда сан». Так засновано першу бібліотеку нашої держави. Яка доля цієї бібліотеки?